Володимир Лис Щоденники і Ярихар Роман Видавництво Богдан Місто Тернопіль 2013 рік Читає Таїсія Дружинович Розділ перший Світлана Ігорівна 21 серпня Сьогодні вночі до мене прийшла Іринка Розбудила. Я відчула з її подих, притулилася і стала мене обціловувати. «Що з тобою, Ірусю?» «Мені страшно, мамо!» Її таке рідне, похоче тільце, тремтіло, Дрібно-дрібно. Наче маленький листочок на вітрі, на самотньому дереві. Так подумала трохи пізніше, коли вона заспокоїлася, а спочатку спитала. «Що сталося, маленька? Чого тобі страшно?» І донька стала розповідати, гарячково, пошепки, що прокинулася і побачила, як у вікно зазирає зірка. Велика, блакитна зірка, що та зірка раптом наче почала рости, наближатися, що у неї, Ірочки, навіть звідки виникло відчуття, ця зірка стане такою великою, що поглини її або схопить у свої холодні обійми. «Схопить чим?» – я, мимоволі посміхнулася. «Може, руками?» – цілком серйозно сказала Іринка. «Не смійся, мені так здалося!» «Я не сміюся!» «Може, променями?» – сказала моя страхопутка. Я обняла доньку, пригорнула. Маленька моя і беззахисна, тільце худеньке, про таких кажуть, аж ребра світяться. «У тебе світяться ребра!» – посміхнулася я. «Справді, бачиш, у кімнаті посвітлішало!» «У тебе теж!» – Іринка навіть полоскотала мій бік і тихенько-тихенько засміялася. «Чи мені здалося?» «Моя наймолодша донька має привілей звертатись до мене на ти. За це звертання мені досі періодично дорікає Петрова мати». У селі діти так не кажуть батькам. Ось її залізний аргумент. «Мамо, а коли повернеться тато?» Повертає мене до дійсності Іринка. «Завтра. Тобто вже сьогодні. Вранці. Знову п'яний?» «П'яний? Чому п'яний?» – обурююся я. «Він поїхав до дядька Павла на храмове свято». Храмове свято, о, голос у Іринки мріливо-сонний. У нашому селі більше так ніхто не каже, тільки ти. А як кажуть, розгублююся я, праздник. Спи вже, філологине. Філо. ло ло Іринка кошеням тулиться до мене. Я гладжу її по голові. Вона справді незабаром засинає під моєю рукою. Мені ж не спиться. Після години чи скільки там боротьби з безсонням, Тихенько відсуваюся від доньки і встаю. На дворі доволі прохолодно, майже кінець серпня. Кудаюсь в халата, якого накинула на опашки. Дивлюся на зоря, не де, не де хмари, небо. Цікаво, яка ж ця жір... зірка так налякала Іринку. Ось ця велика, здається, це Венера, ранкова зірка, чи навпаки, вечірня. Зненацька приходить думка, я маленька піщинка. Піщинка перед безмеж'ям космосу, маленька сільська вчителька, філологиня, господи, хоч би справді нічого не трапилося з Петром. Місяць тому, на другий день після Петра і Павла, в нього, здається, були перші ознаки білої гарячки. Як він тоді мучився? Він просив мене поїхати на те свято, спаса, преображення Господнє до свого двоюрідного дядька. сердився, що я відмовилася». Крім того, родичі ці далекі, – казала я, – які ж то далекі родичі, він запрошував тобі, аби випити. Ти хочеш сказати, що я алкоголік? Нічого я не хочу сказати. Раніше ти не відмовлялася йти кудись зі мною. Я не відмовляюся і тепер ходити, а їхати сьогодні не хочу. Ось така розмова. Як каже наш фізкультурник Андрій Филимонович, кінець абзацу – Вранці я відчуваю, як одна із зі рук справді починає ніби наближатися. Ну, ти іще, кажу я собі подумки. У мене теж біла гарячка, зовсім біла, посеред темної серпневої ночі. Як же мені було тоскно серед цієї ночі та цього безсоння. Мале порося Іринка розбудила, а сама спить. 22 серпня Не вранці, а о півдні, після триденного гостювання, каже, що заїхав ще до одного родича, повернувся мій чоловік. Я дивилася на його пом'яте обличчя, сотулу постать, нащо він згинається, синяк під оком,